Розділ шостий Коли Сейра дісталася до Східного медичного центру штату Мен, було чверть на першу. Чергова сестра за конторкою подивилася на її бліде напружене обличчя, прикинула подумки, чи здатна вона знести всю правду, і сказала, що Джон Сміт ще в операційній. Потім додала, що його батьки чекають у вітальні. «Дякую», – сказала Сейра. Замість того, щоб повернути ліворуч, вона пішла праворуч, заплуталась у лікарняних коридорах і мусила вибиратись назад. У вітальні їй різонули очі яскраві, соковиті кольори. Там сиділо кілька чоловіків і жінок, утупивши очі чи то в пошарпані журнали, чи то в простір перед себе. Від ліфту прийшла сива жінка, віддала свою перепустку подрузі, а сама сіла на її місце. Подруга пішла, клацаючи високими підборами. Решта відвідувачів сиділи далі, чекаючи нагоди провідати своїх хворих. Хто батька, якому видалили камінці із жовчного міхура? Хто матір, у якої лише три дні тому виявили невелику пухлинку під однією груддю? Хто товариша, якого двигнуло на роботі паровим молотом? На всіх обличчях, мов ретельно накладений грим, лежав позірний спокій. Тривога була прибрана під його поверхню, як ото сміття, зметене під килимок біля порога, сейру знов почало огортати відчуття, ніби все навколо якесь нереальне, десь приглушено зеленчав дзвоник. У коридорі ледь чутно порипували чиїсь каучукові підошви. Коли Джоні йшов від неї, він був цілий і здоровий. Годі уявити собі, що тепер він десь в одній із цих цегляних башт лежить і вмирає. Містера і місіс Смітів вона впізнала одразу. Спробувала пригадати їхні імена, і в першу хвилю не змогла. Вони сиділи разом майже в кінці кімнати, і, на відміну від інших, ще не встигли звикнути до того, що так нагло вдерлось у їхнє життя. Мати Джонні сиділа, поклавши пальто на стілець позад себе, і стискала в руках Біблію. Губи її ворушились у безгучному читанні, Ісейра згадала, як Джонні сказав, що його мати дуже побожна. І в пам'яті спливли такі його слова. Може, аж занадто побожна. З тієї великої верстви, що простерлася між трясунами і приборкувачами змій. Містер Сміт. Герб, згадала вона. Його звуть Герб. Тримав на колінах один із тих лікарняних журналів. Але дивився не в нього. Він дивився за вікно, де вогниста новоанглійська осінь, прокладала собі дорогу в листопад і далі в зиму. Сейра підійшла до них. «Ви, містер і місіс Сміти?» Вони звели очі на неї, і обличчя їхні напружились у передчутті чогось страшного. Руки місіс Сміт ще міцніше стиснули Біблію, розгорнуту на книзі Йова, так що аж побіліли кісточки пальців. Молода жінка перед ними не мала на собі білого халата, але в цю мить їм було однаково. Вони чекали останнього удару. «Так, ми сміти», – тихо озвався Герб. «Я Сейра Брекнелл. Ми з Джонні добрі друзі. Як тепер кажуть, зустрічаємося. Можна я сяду?» «Подруга нашого Джонні?» – спитала місіс Сміт різким, майже осудливим тоном. Інші відвідувачі швидко озирнулись і знову втупили очі в свої пошарпані журнали. «Так», – підтвердила Сейра. «Подруга вашого Джонні». Він ніколи не писав нам, що в нього є дівчина, сказала місіс Сміт тим самим різким тоном. Ніколи ні слова. Тихше мати, мовив герб, сідайте, міс брекнал, так? Сейра, сказала вона з вдячністю в голосі і сіла на стілець. Я. Ні, ніколи не писав правила своєї, місіс Сміт. Мій син завжди шанував бога, але, мабуть, останнім часом трохи відійшов від нього, а господь Бог. «Щоб ви знали, карає зненацьке. Ось чому відступництво таке небезпечне. Не знаєш ні дня, ні години. Вгамуйся!» – сказав Герб. Люди знов озиралися на них. Герб пронизав дружину суворим поглядом. Віра якусь хвилю з викликом дивилася на нього, але його погляд не пом'якшав, і вона опустила очі. Вона вже згорнула Біблію, та її пальці неспокійно совались по обрізу книги – наче вона прагнула знову поринути в нетрі буремного життя Йова, що зазнав стільки лиха і знегод, так що вона цілком могла порівняти його гірку долю зі своєю власною та синовою. «Учора ввечері я була з ним», – сказала Сейра. Почувши це, мати Джонні знов метнула на неї осудливий погляд. Сейра нараз згадала біблійне значення слів «бути з кимось» і відчула, що червоніє. Здавалося, та жінка читала її думки. «Ми їздили на окружний ярмарок». «Осередки гріха й розпусти», – виразно проказала Віра Сміт. «Востаннє тобі кажу, вгамуйся, Віро!» – похмуро мовив герб і, поклавши свою важку руку на дружинину, міцно стиснув її. «І це вже серйозно. Сейра мила дівчина, і я не дозволю тобі нападатися на неї, зрозуміла?» «Осередки гріха», – вперто повторила Віра. «Ти вгамуєшся чи ні?» «Пусти мене, я читатиму Біблію». Герб пустив її. Сейра почувала себе ні в сих, ні в тих. Віра розгорнула Біблію і, ворушачи губами, почала читати. «Віра дуже вражена», – сказав Герб. «Ми обоє вражені. Та й ви теж, судячи з вашого вигляду». «Так». «І добре ви погуляли вчора ввечері», – спитав він. «На тому ярмарку». «Так», – відказала Сейра. Правда і неправда цього простого слова змішалась у її свідомості. Так, добре, але потім, розумієте, я там з'їла несвіжу сосиску або що. Ми їздили моєю машиною, і Джонні одвіз мене додому, у візі. Мені страшенно схопило шлунок, а потім він викликав собі таксі. Ще пообіцяв сьогодні вранці подзвонити до школи і сказати, що я захворіла. Оце так я бачила його востаннє. З очей її потекли сльози. Вона не хотіла плакати перед цими людьми, особливо перед Вірою Сміт, але не могла стриматись. На дістала і сумочки паперового носовичка і приклала до обличчя. "Ну-ну", мовив Герб і обняв її за плечі. "Ну-ну". Вона плакала, і їй невиразно здавалося, ніби йому трохи легше від того, що він має кого втішати, адже його дружина знаходила собі гірку втіху в читанні історії Йова, а він лишався Сам один. Люди озирались і дивилися на неї. Крізь сльози вони здавалися сері чималою юрбою. Вона знала, що вони думають. Хай краще вона, ніж я. Краще вони троє, ніж я чи мої рідні. Той хлопець умирає, йому геть розвалило голову. Отож вона так і плаче. Їм лишається тільки чекати. Коли сюди спуститься хтось із лікарів, поведе їх в окрему кімнату і скаже... Зрештою, їй вдалося погамувати сльози і узяти себе в руки. Місіс Сміт сиділа неприродно прямо, наче тільки прочнувшись від нічного кошмару. І не помічала ні сейриних сліз, ні чоловікових спроб утішити дівчину. Вона читала свою Біблію. «Скажіть, будь ласка», – попросила Сейра, – «з ним дуже погано. Чи є надія?» Та перш ніж герб устиг відповісти, озвалася Віра. Голос її прозвучав, як невблаганний присуд долі. «Надіятись треба на Бога, міс!» Сейра помітила, як в очах герба майнула тривога, і подумала. Він боїться, що згоря їй одібрало разом, І, може, так воно і є. Довгий день поволі посувався до вечора. Десь після другої, коли в школі кінчалися уроки, почали приїздити учні з класів Джонні, здебільшого в робочих куртках, кимерних шапках та геть злинялих джинсах. Сейра бачила дуже мало тих, кого подумки називала юними піжонами, багатонадійних, націлених на коледжі учнів, яснооких і ясночолих. Ті, що потурбувалися приїхати до лікарні, були майже всі халамидники з довгими патлами. Декотрі з них підходили до неї і тихо запитували, чи не скаже вона в якому стані містер Сміт. А вона тільки скрушно хитала головою і відповідала, що сама нічого не знає. Та одна з дівчат, Доун Едвардс, що була безнадійно закохана в Джонні, добачила в Сейреному обличчі розпач та страх і залилася слізьми. Прийшла медсестра і попросила її залишити вітальню. «Вона зараз заспокоїться, я певна», сказала Сейра і втішливо обняла дівчину за плечі. «Дайте їй якусь хвилинку чи дві». «Ні, я не хочу тут заставатися», Вигукнула Доун і квапливо вибігла з кімнати, перекинувши по дорозі пластикового стільця. А через кілька хвилин Сейра визирнула у вікно і побачила, що дівчина сидить на надвірних сходах лікарні під ясним, але холодним жовтневим сонцем, уткнувшись обличчям у коліна. Віра Сміт усе читала свою біблію. На п'яту годину більшість учнів роз'їхались. Зникла й Доун хоч Сейра не бачила, як вона поїхала. Ось омій до вітальні зайшов молодий чоловік у білому халаті, скосо пришпиленою на вилозі карткою. Доктор Строунс обдивився довкола і рушив до них. і Місіс Сміти?» – запитав він. Герб тяжко зітхнув. «Так, це ми». Віра Рвучко згорнула Біблію. «Пройдіть, будь ласка, зі мною». Ось воно подумала Сейра. Перехід до невеликої окремої кімнати, а тоді вісі, хоч які вони є. Вона зачекає тут, а коли вони повернуться, Герб Сміт скаже їй усе, що їй потрібно знати. Він добрий чоловік. Ви маєте відомості про мого сина? запитала Віра, тим самим гучним, різким, мало не істеричним голосом. Так, доктор Строунс поглянув на сейро. Ви теж родичка, мадам? Ні, сказала Сейра. Я подруга, близька подруга. Докинув герб. Тепла, дуже рука взяла її за лікоть, тим часом як друга взяла під руку віру. Він допоміг обом жінкам підвестися. Ми підемо всі троє, якщо ви не проти. Ні, ні, не проти. Лікар повів їх повз ліфти і далі коридором до дверей з табличкою Кімната нарад. Зайшли туди, і він увімкнув люмінісцентні світильники під стелею. В кімнаті стояв довгий стіл і кільканадцять конторських стільців. Доктор Строун спричинив двері, запалив сигарету і кинув обгорілого сірника в одну з попільниць, що двома поздовжніми рядами стояли на столі. «Дуже важко про це говорити», – промовив він ніби сам до себе. «То краще одразу все сказати», – вихопилась Віра. «А ж, мабуть, що так. Хоч серії і не випадало ставити запитання, вона не стрималась. «Він не вмер? Будь ласка, ну скажіть же, що він не вмер». Він у коматозному стані. Строунс сів і глибоко затягнувся сигаретою. Містер Сміт дістав серйозні травми голови. В нього пошкоджено мозок, якою мірою важко навіть сказати. Можливо, ви чули коли-небудь такий медичний термін – підкоркова гематома. Так от, у містера Сміта дуже серйозна підкоркова гематома, тобто локалізований крововилив у середині черепа. Потрібна була тривала операція, щоб зменшити внутрішньочерепний тиск і видалити з мозку уламки кісток. Герб важко опустився на стілець. Обличчя його було бліде і приголомшене. Сейрі впали в око його шкарубки, вкриті рубцями руки, і вона пригадала, як Джонні сказав, що його батько Тесля. «А все-таки Господь зглянувся на нього», – озвалася Віра. «Я знала, що він не помре». «Я благала Господа про цю ласку, і чудо сталося! Слава Господові нашому Всевишньому! І ви всі славте його ім'я! Віро!» – кволом мовив герб. У коматозному стані, вголос проказала Сейра. Вона намагалася втиснути цю звістку в якісь чуттєві рамки, але зрозуміла, що нічого не вийде. Те, що Джонні не вмер, що він витримав серйозну і небезпечну операцію на мозку, мало б відродити в ній надію» але не відродило. Їй не подобалися слова «коматозний стан». Вони звучали підступно і лиховісно. Хіба «кома» не означає по-латині «смертельний сон»? «Що його чекає?» – спитав Герб. «Цього поки що не може сказати ніхто», – відповів Строунс. І почав вертіти в пальцях сигарету, нервово постукуючи нею по краю попільниці. У Сейри було таке враження, що він відповів Гербові формально – цілком ухилившись від суті запитання. До нього, звичайно, застосована необхідна апаратура, що підтримує життя. «Але ж ви маєте знати, бодай приблизно, які в нього шанси», – сказала Сейра. «Ви маєте знати». Вона безпорадно махнула руками і важко опустила їх. «Він може вийти з коми через дві доби, або через тиждень, через місяць, а може і ніколи не вийти. І зовсім не виключена можливість, що він умре». Мушу сказати вам відверто, що це найімовірніше. Його травми надто тяжкі. Господь Бог не дасть йому померти, заявила Віра. Я знаю. Герб охопив обличчя руками і повільно бгав його. Доктор Строунс ніяково поглянув на Віру. Я хочу тільки, щоб ви були готові до... до всього. А чи не могли б ви сказати, скільки шансів на те, що він виживе? Спитав Герб. Доктор Строун сповагався, нервово затягся сигаретою. «Ні, цього я не знаю», – відповів він зрештою. Вони втрьох почекали ще з годину, а тоді вийшли з лікарні. На дворі було вже темно. На великій автостоянці свистів холодний поривчастий вітер. Довгі волосся Сейри маєло позад неї. Згодом повернувшись додому, вона вичеше з нього жовтий дубовий листочок. По небу, мов самотній нічний вітрильник, плив холодний місяць. Сейра вклала гербові в руку папірець, на якому записала свою адресу і номер телефону. «Подзвоните мені, коли про щось дізнаєтесь. Хоч би про що? Ну, звісно». Герб зненацька нахилився і поцілував її в щоку, і Сейра на мить стиснула в темряві його плече. «Ви пробачте мені, Люба, що я так непривітно з вами повелася». Промовила Віра навдивовижу лагідним голосом. Я була прибита горем. А вже ж я розумію, сказала Сейра. Я думала, мій син помре, але я молилася, я благала за нього Господа Бога. як ото оспівається, коли нести вам не сила свій тягар земних турбот, не стогніть, моліться ревно, і поможе вам Господь. Віра, ідімо вже, сказав Герб. Нам треба поспати, а вранці побачимо, як... І тепер я почула голос Божий, провадила Віра, мрійливо звівши очі на місяць. Джонні не помре. Господь Бог не хоче, щоб він помер. Я прислухалась і почула той тихий голос, що звався в моєму серці, і я втішилася. Герб відчинив дверці машини. «Сідай, Віро!» Вона знов подивилася на Сейру і всміхнулася. І Сейра раптом побачила відсвіт знайомого безтурботного усміху Джонні, та водночас подумала, що такої моторошної усмішки, як оця Вірина, ще ніколи в житті не бачила. «Господь Бог наклав свій знак на мого Джонні», – сказала Віра, – «і це сповнює мене радістю». «На добраніч, місіс Сміт», – промовила Сейра, ледь ворушачи занімілими губами. «На добраніч, Сейро», – мовив Герб. Він сів у машину і ввімкнув мотор. Фургончик рванувся з місця і помчав через стоянку до Стейт-стріт. І Сейра похопилася, що забула спитати, де вони спинились. А тоді подумала, що, мабуть, вони і самі ще не знають. Вона рушила була до своєї машини, але нараз стала і вражено задивилася на річку Пенопскот, що протікала за лікарнею. Вода скидалася на темний шовк, а посередині яскріло відображення місяця. Стоячи сама одна на просторому майданчику, Сейра звела очі до неба, і подивилася на справжній місяць. Господь Бог наклав знак на мого Джонні, і це сповнює мене радістю. Місяць висів над головою, мов лискуча карнавальна прикраса, мов небесне колесо фортуни, на якому всі комбінації на користь закладу, не кажучи вже про свої номери – нуль і два нулі. «Свої номерочки, свої номерочки, всі грошики сюди, гей-гей, налітай!» Навколо її ніг шароділо гнане вітром опале листя. Сейра підійшла до своєї машини і сіла за кермо. Її раптом охопило цілком певне передчуття, що вона втратить Джонні. Їй стало страшно і самотньо на душі, і вона аж затремтіла. Та врешті ввімкнула мотор і поїхала додому.